Azua... Horsodien... Ah, gutudo Gabao, nongi etorriak bidazoa atxak saio berri ontara, ostegunero bezala antxeta irratian eta euskal irratitako Uinetan e, gaude eta gaurkoan ba, antiregimen taldearekin hasi e, dugu saioa eta zergatik antiregimen talde irrunrrarekin antiregimen taldeak berrogei urte betetzen ditu aurten bimila e, hogeita urte ontan eta horretarako e, bira bat egingo dute urte, urte osoan zehar bomito taldearekin bat bomito taldeak ere berrogei urte betetzen e, du eta bi taldeak e, berrogei urte eta <laughs> eta horretarako hemen dugu antiregimen taldeko Miguelon. Gabon, Miguelon. Gabon, Gabon. Ongietorria bida atxea kontara. E eta konteguzu eguzu zer da antiregimen taldea, ezagutzen ez, ez duenarentzat? Bueno, antiregimen taldea aspalditik irunen sortzen zen talde pun bat eta bomitoren vomito, eskutik denok batera hasi ginen orain dela berrugei urte, eta horregatik aurte e, pentsatzen dugu e, bira bat, ospatzeko hori, gure urte, urte, urte urrea, urte muga, urte muga bai. urrea, urrea da. Bai, urrea, Moskuku urrea. orrea. <laughs> Eta, bueno, kontaiguzu pixkat eh, nola izan ziren talearen hasierak. Eh, bueno, gure hasiera izan zen, eh, tale asko bezala gogorrak, baina gogoza hondiekin, eh, instrumento txar batxuekin, eh, zoriga, eh, zorionez, eh, ezin genuen arazorik eh, lo, lokalean ensaiatxeko, hasieratik e, e, klausen aita e, izan zuen e, lantegi bat eta ham bertan hasi ginen ensaiatzen eta bueno e, hori izan zen gure lehengo urratsak. Hasieran hardcore talde bat zineten ez da. Ha, bueno bai, bye bai. gure hasieran e, ni hasi nintzen abeste bakarrik, eta mati ospetsua eh hasi zuen basua jotzen eta urtebete gutxu garabera eh eh Epatuko dugu, matxin izan zela, eh, kortaturen lehen bateri jolea, bal baldin badako bigarren dizkako bateri jolea, antidegimeneko lehen basularia, bai, bai. Eh, gero izan zuen ere, no la muerte subita taldea, eh, holako post-punk edo gara duten esti bai, bai, bai. estilo hortan ez. E, nolaitzen zen beretak kimentan taldean Krimental. ibiltzen e, eta bueno ezaguna da batez ere trikitilaria delako ele? eta ba, gaur egun ere ibiltzen da ba, musika irakasle gisa edo euskal musikan e... bai bai oso ospetsua bai. oso, oso muti ospetsua jatorra eta beti laguntzaile eta gure azieratik e, izan zen euskal empujón oso, oso berezi. so beresi claro bultzada da bultzada bat bueno behar da e, e, barkamendaz ez, eskatu behar du nire euskaragatik ez da barkaminek eskatu behar ja, bai bai bai gainera bai, bai, bai, bai, bai. laster corrikaren hasiera dugu hori bai, bai, bai. da hori da gara euskera bultzatzen ere hori da baina saiatuko nahi ondo ondo izan eta eta bai eta hortik e, urte batera e, Nik, e, hazi nuen basua jotzen, hazi eran soka batekin, gero bi sokekin, eta, eta gero e, maketa bak, e, grabatu genuen zuzenean, horeretan, eta ja, hortik aurrera, e, txema bateria... E, Ez du gaipatu, hasieran eran zinetela, zuk Matzin ma ma ma batzuan, Rafa, Rafa gitarra eta, eta Txema. Txema hurdi bateria. Bai. E, gero e, ni basua Rafa e, gitarra eta Txema batera. Gero Txema uste zuen taldea eta sartu zinen... Txema, txemari, Bateria, eta Viktor, Jeremiak, e, beste gitarran. Eta Txema baita ari zen Bolingaz, anonimoz? hori da. Eta biak batera utzen zituen? Bai, bai. Bai, guandozke, Bolingaz gero e, desagertu egin zen taldea. Bai, an antirregminekin e, batera? hori da. Bai. Zena azkenean e, Bolingaz taldea, laro gita lau azizen ere, ber berandago? Bai, ez, ez, ez, ez, lau. Bolingaz honen imoz, ere? Ere, ere, bai, bai, bai. Eta bai. Egon ziren hilabete eta... batzuk? Ir, ir, bai, hori da, e, e, urte bete, ez, ez da, esen ez, iristen taldea. Kontzertu bai. batzuk, eman zituzten? Bi, bispairu, gutxi mm -hmm. gora bera, si, bai. oso, oso gutxi. utzi zuten eta hor bukatu zen haien? Bai, bai. bai. Ibilbide bai. musikala? bai. bai. Eta ba, ordan antiregimentaldeak e, bateriari gabe gelditzen da, batxularirik gabe, eh? <laughs> eta ordan zuk e, batxula hartzen duzu, alde batetik? Bai, bueno, e, ma matin e, alde egin zenean, e, ni hartu nuen basua. Londresera joan zen, Horia, ez da? ni e, eta formazioen horrekin e, kontsertu asko egin genituen, e, txema bat, Rafa, eta ni, hiruak hori bai. da. Eta formazio horrekin, e, e, grabaketa hori egin genuen e, horeretan, eta hortik gaurrera hori, etxema utzi zuen taldea, eta gero ja, konponketa kompon, kompon, importantea egin genuen taldean. Zene, bada... Nik bigarraketa zehazutzen ditut, garai hoietakoak, jarkor garaitekoak, bada horretakoa eta bada irungo bat ere. Ha, hori da. Bai. Eta galdutako maketa bat ere. Bai, bai. Grabaketa e, esan, esan duzun grabaketak eh abesti berdinak dira. Eh, bador oreretan, eta bestea eh irungo frontoian, eh HVko martxa eta borroka kanpaina, l'apoyarrecos taldearekin vomito bolingas anónimos eta baldinbada taldeekin eta grabaketak sunido onarekin eta gero grabaketa galdua da eh baldinbadaren e, lokalean grabatu genituen bi bia eta ez daki non dauden zeninak garaiouetan ere haien maketa grabatzen hasi ziren hori da. Oain viniloan berreskuratu direnak eta eta garairako nahiko ongi daudenak eh, Nai, kalitatez. Dai. Eta bueno ez dute eh, musikarik ekarri garaai hortatik baino be bueno, Youtuben edo aurkide daiteke garaaii gabe bai. bada zerbait eta eh, hor hiisten da antirigimiennen taldearen lehen garaia. hori da ho ba, txemak taldea utzi ondoren eta gero, Hortik erora ba, batzen dira lehen aipatu aiipatu bezala ha, txemari, he. baterian eta e, Jeremia edo bitjor Horri Jeremia Johnsonson bezala ezaguna gaur egun bai. e, bigarren gitarran Hori da. Eta bueno, azten da beste garai bat baina horretik kantu bat zegogu dugu. <tip> men taldea eta haien e, heroina entzun dugu lehenengo maketatik eta lehen ez dugu aipatu baino ja e, no poez ir on tukerraz kantua entzun dugu kantua e, maketa irekitzen zuen e, kantua. Eta ja ba, da migratzeneta arurogeita sei garren urtean gaude uste dut gure elkarrizketa laurogeita bost eran, bai. ez, ez du ondo goratzen... Ze, ze, zein urtean grabatu genuen maketa hau, laro gaita bos, edo, ez, ez, ez du goratzen, eh? Ondo. Baina nik uste dut ofizialki laro gaita ja. jartzen duela. Ofizialki. Baina bi, bi, bi, bi maketak urte berdinean bezala idatzirik dut, eh? Ez, ez, ez da horrela, urte batean bi maketak, baina ez e, urte berdinean. Uh -huh. La, larrogeita bostean eta larrogeita zeian, baina biak artean urte, urte bat pasasen. Orduan, larrogeita bostean gokatuko dugu? Bai. Ba, bai. begira. Bidazo atxak saio ontan antiregimentaldearen misterio bat bai, bai. <laughs> argitu bai. da. Bai. Mi hau txenta ba da. bosteko bada. Ez dakit e, zenbate gongo zarten saio gokentzuten, baina horrein badakizue. Eta, beno, maketa hau ja jada, ba, esan dezagun formakuntza klasikoarekin, zen badugu lehen formakuntza, formakuntza yeah. klasikoa, eta, bueno, gero beste batzuk egongo dira, gutxi, baino Bye. hemen ditugu klasikoak... Gori eh, beste gauza bat, ja. Miguelon, Rafa, Txemari, Bichor, edo Jeremia, yeah. eta nola garabatzen duzu emaketa hau? Le lehen maketa kortaturen lokalean, Fermi muguruzaren eskutik, eta denak e, zuzenean. Bai. Denak zuzenean hau txak ere? Hori, hori bai, bai, bai, bai, dena, dena. dena. Eta gero, maketa hau ospetxo izan zen, e, nahiko saldu zuelako, ez da, nahiko kopiak bai, garaireko? Le le lehen maketa, ez du dondo gora baina gutxi gora bera... 781 gutxi gorabera. Eh, lehen tirada izan zen 500, gero beste 200 eta gero eh grabatua etzea ez, ez daki zen kopiak. Asko. Eta gero ja bigarren maketa eh azko, eh eta pico, 1000 eta eta 200 ofiziala, ofiziala. Bigarren izan zen ordan pila saldu zuena. Bai, bai garai Ge, garairako, Geio, geio, geio, bere garaian izan zen leelmaketa gehien saldu zuen. Bai. Mm -hmm. Eta, beno, eh main piskat maketa, leen maketa honekin aztendan diregimentalearen standa edo, bai. Non e, ba, kontzertu pila ematen azten den e, taldea Ba, bi, bi urtetan zehar, e, pilli bat jotzen nuten. Bai, ba, Lagoitase, eta lagoitazaz, pigaren urtetan. Ia, ia, azte, azte buru. Azte bururo. Eta, azte bururo. Bai, bai, bai. joder. Ez, ez bakarik, batez ere Euskal Herriko gaztetxeetan? Uz, usten, usten barik, jotzen e, bai, bai, e, gaztetxe, gaztetxe batez ere. Eta, no, noiz benka bai. jaietan, pero baina batez ere gaztetxe. Gaztetxetan, e, gaztetxe Euskal Herrian edo irtetzen zineten ere, kanpora. No, no, normalean, Euskal Herrian. Oso, oso gutxi atera ginen Euskal Herritik, bai. Baino bazegoen eh, or, madrileko kontzertu bat bai zen? Bai, oso petxua izan zen konzertu hori. Non, bai, oso ahondia izan zen, bai, esta, jende pillo batekin. Bai, mila eta piko, mila bosteun gutxi gara bera pertsona, andanada 7 taldearekin, SDO taldearekin eta 37 hostias ere. Uh -huh. bai. Hori mititako, mitikoetako bat, eh, batzelo Vai, nahi, joan zineten garaian ere? Ez, ez, baiadolizera bai, uh -huh. eta estremadurera. Baiadoliz, eta norekin jozuten gogoratzen aldo zo? Ez du goratzen <laughs> ez, ez, ez, ez du gogoratzen. E, diskoteka batean izan zen kontzertua hori bai, eta uste dut izan zen... E, De los buitres del Pizuerga taldekoa abeslaria izan zen. Los just... buitres del Pizuerga, el Curi, edo el izango zen. Hori da, tipo hori, bai, tipo hori. Tipo hori Bizkaian egon zen, ori beraz, baiadolikoa da, baino egon egontzen eh, AHV taldea. Altos hornos de Bizkaia, bai. Sortuzuen eta Zaramarekin kolaborazio batzuk egin zituen. Bai, bai, bai. Eta gero baiadolizera itzuli eta los buitres del Pizuerga taldea taldea sortu, eta didudienez tal, tal tipoa z, eh, seminario batetik zetorren. E, eta, bueno, hor, horregatik izan zen kontzertu aintxarra. Eh. Zegertatu zen kontzertu eta, eh, no? Ez du gara txen, baina eh, promozion utxi, eh, gero sonido txarra, eh, kontzertua, bukatua baino lehen tipoa desagertu egin zen Eh, diskotekatik eta guk aia sintiliak si eh, eh es, es di... Jakin zer egin gabe bakarrik ez ez etzerik ez irurik ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez baina ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Eta extremaduran ere, egon zineten? Ba, hori ja, ondo, ondo izan zen, gu prestatu genuen, e, bera e, izan zen, hiru iru, iru palau kontsertu, eta oso onak, denak oso onak, e, azkena izan zen San Martín de Trevejo herrian, eta, bueno... Izugarria, izugarria esan zen, ia-ia eh, bi, bi ordu jotzen, jendea, oiuka, boba, zen horietan estremadurako estremadura bezalako lur batean etzeuden ja. ez zuten puntaleriek ez zuten puntmusikari es eh ziren ohituak musika horri ez dakite garai horretan ja egongo zen apaloseko taldea edo oraindik ez ba. bai bai bai bere garai apalo, apalo eta, eta gutxi gehiago, gutxi gehiago. Orduan, e, bertako punkintzat izango zen alako zerbait oso berezia? Bai, oso, oso, oso berezia. Bai. Bai. Eta gainera ni e, lehemo eta orain harremanak daukat Estremadura erriarekin eta mm. bueno, oso, oso erresa izan zen niretxa antolatzea mm -hmm. bira. Eta hemen e, iparraldean ere sarritan ba, egon zineten ez da? Bai, bai, iparraldean, bai, e, a, gainera kontzertuak oso onak, uh -huh. oso onak, eta beti iparraldean kontzertuak oso ondo anturatuak uh -huh. dena, eh, e, kontzertua, soinua, afaria, edaria, dena. Jan eta edan, hori beti. Beti, beti, oso importantea, ba, bai. importantea. Ba, nik uste maulen, don bane garatzen, egon zinetela? Le, lekuak ez, ez dut ondo gogoratzen, sí. baina uste du baietz. Bai, beraz, bayetz. Sibero, Basena, Farro eta ja. Lapurdin iruetan, egon zarete. Ba, Lapurdin, ziur, uh -huh. ziur. Badakitonibane garazin ere, gontzinetela. <girren> Zegoen, <girren> e, bai. Bitz hori zerbait gartatuzitzaion. Ah, bai, bai, bai. bai. Arrasaio duzu, arrasaio duzu. Baina hori... Ezinda kontatu, eme? Es, ezinda, es, ezinda, ezinda, ezinda. <girren> ja, se sekeltu guztiak ez ditugu saionta <girren> bai, bai, bai. nezango. Utziko ditugu Miguelonen autobiografiaren zako. Hori da, liburu erako dugu. Bai, hori datu... <girren> nola dituko diogu bueno, ezude Ezer dituko eta pasakoan. Gara... Pasako gara bigaren maketara? Benga bai zen urte bat pasatu zen entzun ditugun bikantu hotatik eta adibidez asesino. Ba! <tusurra> Zine hori zine hori Maketa hau, non grabatu zen, nola grabatu zen? Hau, grabatu zuen treku, kortaturen bateriak. Beraz, kortaturen da. lokalean berriz ere? Ez, ez, bere txean izan zen. Bere txean. Bere txean, mm. eh, ez du goratzen. Bere txean agia mm. nasketa izan zen. Baina, bueno, treku grabatu zuen. Bai. L eh, lekua ez du dondo goratzen. Agia baldimaden lokal hori? Ez, ez, Santiago Tarrak, bai. e, Elkartearen ondoan, zegoen e, lo, loka, lokal bat, eta han bertan izan zen, uste dut. Uh -huh. uste dut? Hau ere zuzenean. Ne, zuzen. no, ez, ez, hori ja banan-bana. Banan-banan. Banan-bana, bana, bana, uh -huh. eta gogara du, niretsa oso, oso zai izan zen, uh -huh. neukan... nuken... Jot, eta... Deno batera. A, karo, eta aho, ahoa batera, eta ba, batez ere, ba, e, basua jot, oso ondo, bakarri, eta gero abesten bakarri, gabe basua, eta ezin nuen. Ezin nuen entonatzen, desafinatzen, hostia, oso harraroa. Eta, bueno, lo, gero tita batean, preparatu behar nuen, pizkabat, eta gero ja deltiron, baina hasi eran, bai, bai. So, soñua atletik agian lehena pizkatu dago. hau baino? Bai, desberdina, des bai. e, niretxa le, lehen maketa... Baterian soñua da politi. Bai, asko gustatxe zain, bigarrena baino... Gitar, baino... Gitarren soñua beagoa da bigarrenan? Bai, e, bi, bigarrena grabea goa, sonatzen <hum> da, eta, eta bueno, desberdina, eta agian horregatik kantua daukate biak, no? Bai. Ausen desbe desberdiña. Ori coloriatsuena, ezta? Ori zuena, ez da. Ozen, lehenengo gorri coloriatsuen. Ori, eta bigarrena horia. Gorria ta horia, bai. zer jati. Bai, bai, bai, bai. Abuzkalo. Abuzkalo. <risa> eta bueno, ya ha pato de Google lehenengo ta bigarren maketa hauekin, izan zela ba, antiregimentalearen antiregimental konzertu garairik nagusiena. Non izango eh, nukela laurogeita sei largeita zazpi urtetan izan zirela kontzetu guztiak gehienak sartu ziren urte horiek zegertatu zen argeita zorzian dena pixkate bera joan zen edo jarraitu zenuten kontzertu pila ematen. Ez jarraitu jarraitu eta artean e, bitx, Jeremiak e, solduzkara joan zen, Eta kontsertu asko, bueno, bai asko egin genuen gitarra batekin eta e ezin genuen gelditu uh -huh. eta jarraitu, jarraitu genue jotzen. Hori garbi geneukan. Bai, zena, hasieran bazen bazenuen, bazenuten el arogeita loco, largoita besteko kontzertu hoien e, maketak. Lehen maketa 85 bostean, bigarren maketa 86 mm. zeian, Sei. eta gero ba pizkat eh ritmori bukatzen da, ezta? Zeren agian kontzertu asko emategatik edo bitxorren soldaduzkarengatik edo. Es la la laguita kontzertu asko. Gero mm. ja 88an ja kontua hasien pizka ba gelditzea mm -hmm. eta eta gero ja eh asi ginen Eh, no kontaktua harremana eh, jartzen LP bat, grabatzeko Bueno, argituko nola, zigilua, uh -huh. eh, zuena askorik iraun, baino proiektu handi bezala atera zen, eta uste dut eh, kortaturen eh, azken gudadantza, kaleratu zuela, da. eta beste disko handi batzuk, baino ez asko, kaleratu zituzten, eta antiregimentalearekin harremanetan eh, jarreziren eh, disko bat, grabatu nahi eh, zuten lako, antiregimentalearekin baina, Baina, berak, e, nahi, nahi zuen, e, egin, gurekin, berak nahi, nahi zuen... E, Diskoa. E, hori da, e, berak e, jarri zuen porta e, asala eta guzti e, itxak e, batzu aldatu behar genuen... Eta gori hori guretsa izan zen ezinbestekoa. Iz, iz, Eta esan genituen hori ez, ez Eta azkenean bueno, pikutera joan ginen. Bai, baino garabatu zutzen nuten? Eh, bai, maketa ma ma bat. Bai. Maketa bat garabatu genuen 6 eh, azpi E, as, asmoekin gero grabatzeko e, LPA LPA.izen disko prestaketa hori da hori da. Eta abesti hoiek iruñara joan ziineten edonora. Ba bai. iruñara Iruinera, e, studio batera ez dugo aratzen. Baino zerbait eta. gertatu zen data berezi bat. Ba, eh. eske, izan zen irungo jaietan e, egunetan eta karo joan ginen pixka da geia manera eta maketa aterazen es, es oso hondo <risa> Bueno, bueno. Ondo, baina ez, ez oso ondo. Gauza da, eta. ez zinutela azmorik hori kaleratzea, baizik eta ja. prestaketa batzela. Hori, hori da. Inoiz iritsi ezen disko horretarako, Vai. nolarekin bentsat. Eta tipoak hori ikusten eta gero gure, gure aktitudea, jarrera, bai. Be, be, be, be, berarekin, azalarekin, eta guzti, eta azkenea, e, naiz naizueen... Beste kortatu bat. Beste kortatu bat, Vai. eta... Eh, sartzea eh LPA Radio Vasco eta guk eh, jarri esan genituen, dituen, hori esech para nada, guk antirregimen taldea gara eta hori. Eta horregati, or pues bueno, Beraz, bi, bi aldetatik... E... Konfrontazion bat, izan bai, zen. Bai, eta ez zinetena akordio iritsi. Ez, ez, ez. Eta es. antir jubendiskoa bertan bera. Horri da. Gelditu zen. Eta animikokin nola izan zen taldearentzako diskorik gabe gilditzea? Bueno, e, putada bat izan zen, baina arazori gabe. O sea, joan ginen gero gure lagunekin basatikoak, eta bera e, grabatu grabatu zuen gure gure LPA baina bueno hori ja beste gauza bat izan zen eh eta Victor usten zuelako taldea bai hori gero itzengo dugu hori ah, vale. hori buruz eta e. orain 89 garren e. urtean gaude Ero. eta hor maketa hori grabatu ondoren kontzertu gehiago emango dituzue eh? gutxi gutxi oso gutxi. oso gutxi ja Chemari e, eta Victor gogori gabe e, zeuden, eta taldea pizka banak eh geratu zen eta ja utxi, utxi Utsi zuten taldea biak. Beste kantu bat entzungu dugu. Bigarren maketarekin ari ginen, asesino entzun dugulen, ba, bigarren maketako beste kantu bat. antiregimen taldea eta lo habéis jodido kantua bigarren e, maketatik aipatzen ari ginen e... Mila bat zintarlaruguita urtean gaude, nola zigiluak e, ba, baldintza bereziak, e, komilatartean, tartean edizko antiregimen taldeari, antiregimenek ez du onartzen kontzertu pila bat, soldaduzka, eta bueno, taldea pixkaten nekaturik da, eta txemarik eta mm, bitxorek taldea guztiara bakitzen dute, nola da hori? Bai, bai, hori, era, erabakit zuen taldea ustea, ja, nekatuak e, zegoen, zehu zuen, bai. biak, e, eta, bueno, eta... Biak batera, utzi zuten. Bai, bai, bai, biak, biak batera. Sartzen zuen taldean biak batera, eta usten zuen taldea biak batera. Mm. Eta, jada, itzeginazen muten e, basati diskak zegiloarekin e, diskoa grabatzeko? edo Bai, bai, ez az, aspalditik, baina, karo, kontua da e, basati zegiloak e, grabatu nahi zuen e, antiregimen, baina momentu horretan ez e, geroago eta nahi, nahi genuen e, graba, grabatu horretan, urte horretan Azkenean dena oso oso gaizki aterazen, eta grabatu genuen geroago, basati ekin. Atzeratu zen dena? Hori da, bai, bai. Eta ja, bueno, haingoekin, ez... eta, de, bueno... Denbora, garaiaietan e, denbora garrantzitsua zen? Karo, karo. Gauza askar gertatzen ziren? Hori da. Eta bestela pasatzen ziren? Karo, karo. Et, eta... Bueno. Garo, e, eta grabatzeko basati zigioa ekin e, ez gitarra, sartu zuen taldean beste bateria, hazi zen ensaiatzea berri zere zerotik, eta bueno, karo, gogorra izan zen, eta pizkaba kalzadorekin grabatu genuen. Zene, hainbat -ba. kantu berri daude, baina jada bitxore eta txemarikin jotzen zen dituztenak, bai, diskoko e, kantu e, ba, berriak. E, ba, batxuk, batxuk. E, nola zigilloarekin e, maketa grabatu genuen, e, bo zei kantu Agertzen, agertzen ziren e, LPEan. Mm -hmm. Eta maketatik le, lehen maketatik bat ataka, baina berzio desberdina bai. eta bigarren maketatik beste beste bai. bi. Lehen maketatien kontraraztu lugar, ere? Ah, bai, bai, egia da. Eta askatasuna bigarrenetik bi bigarrenetik, eta haun recuerdo haun rekuerdo, -rekuerdo, -rekuerdo e, entzundegu nau, azken nau labez jodidore, bai jodido, bat bai. ziren batzuk, beraz bai. piskatenetik maketetatik, berrezkoetakoa bai, e, e, tema berria utxi, utxi uh -huh. Eta bazenuten bateri joele berri bat, bitxida diskortan nola bombo bikoitza hartzen duen oh, antiregimen taldearen tzat. Bai, bai, oso... oso pff, ez erakit nola bitxia, e, zertzen, bitxia desberdina. Zertzenen metal edo jarkor... Hardcore... Bai, edu, edu laguna bai? espalditik, gehi bai? e, hey metal taldetik... E, bueno, eta jarkor e, jarkor oso askarra Taldetan ibili zen ere bai, mm -hmm. baina guztatzen zepile bat heavy, heavy metal. Mm -hmm. Eta bateria oso ona da, tipoa, orain ere bai, jarraitzen du, jo. jo. Baina, karo, sonidoa anteregemen taldearako doble bombokin, timbal askorekin, gauza askorekin, baterian desberdina, oso desberdina eta guretsa, Arraroa, baina bueno, bere beste garaia izan zen. Eta diskorako gitarrista bat hartu zuten uten bakarrik diskoa grabatzeko. Hori da, mercenare bat. Bai. Hori da. Eta eh, gero ro... zuzenetarako izan zen uten eh, beste In... gitarraio bat. Hori da, eh, e, LEP grabatzeko Jorge Reboredo e, lagundu eh lagundu egiten, eh mm -hmm. e, grabatzeko, o sea, oso ondo. Eta soinu, soinu oso rokanrolero. Hori ja, antire jemen oso, oso urruti zegoen e, soinua. Eta gero, e, kontsertorako beste gitarra sartu zuen oso heavy. Osea, oso desberdin ya. alde bateti rokanrolera eta beste alde bateti super heavy. Eta gure soinua ez beti izan zen punk eta ja taldea hasi zen pizkabat atan balearze bai, errenka, oren diga, diga jago Hasierako bai, bai. e, partaideak Rafa eta Zumigelon e, zinetelako oso ados e, nora bidearekin hori da, hori da ez zenuten olako talde bat e, tekniko egizena, punteo gehiagi eta Pero. olako gaizak baizik eta punka oinarrizkoago bat edo punto de vista del Bai. Hori da. Eta, ba eta momento horretan e, talde batzuk e, jarretzen du bai alabai aurrera eta gu aukeratu genuen pues momento horretan Ustea eta Kito. Eta, bai, zen diskoa orduan pizkalekuzkanpo eta beranduegi bai iritsi zen. Eta Bera, oso, oso lekuzkanpo, bai, bai. Eta basati diskak bazuten olako mal bat, edo? Hori da. Bai? Hori da. Zegertatzen zitzaion, basati diskei? Pues, berarekin gerra batzen, situzten talen guztiak desagertu dintzen. BAP, RIP, gero MCD, gero itxulira izan zen, eta gero antiregimen. Esantuz inocentes ere bai, denak. Bai, izaten zen, diskoak aleratu, taldea desagertu. Hori baina kantzu kan gure kasuan izan zen e, al, alrebes lehenengoa desagertu, egin zen taldea, eta gero agertu zen LPA. Bai, ezen uten inoiz ez, zauzenean orkestu. Ez, ez, ez, ez. Hortoan berrogei urte muga hontan izango da pizkatizko Or... eren orkestera. Hori da. Berrogei urte honetik. Hori da. Bo, entzun godu gu hortako kantu bat. Hortoa. Bai. Hortoa. Y a mi si sí me duele, me duele de oirte cualquier tema de conversación Solo piensas en el fracaso, solo piensas en la decepción. Antiregimen talearen, haun e, ba, rekuerdo diskatik, e, nada kantua bueno, ikusten dugu, soinu desberdin bat, eta ez da lehen entzun ditugun ma maketetako soinua, eta ba, disko hau ba, talea desekin ondoren iritsi zen. Bai, ziur, nik egonitzen ikusten hor San Juan Plazan egin zen igande e, arratsalde bat ez, egin zen kontzertu bat, hori? Bai, baina e, diskoa or, or, or, orain di atera gabe. Horiz izan zen askena, ez da? Bai, bai. Hori izan zen, azken... A... Diskoa tera gabe. Bai, n, n, e, diskoa grabatu eta gero uste dut bi kontsertu egin genituen, mm -hmm. besterik ez. Baina diskoa orain e, kaleratu gabe. Eta hor, bertan, bera beragalitzen da taldea, Baino miatzen talarroi eta mabost garrene urtean, e, bomitu ba, taldeko Viktor, e, ba, e, egiten da, guztien gaitu, eta bere, bere omentzeko kontzertua egiten da, eta kontzertu horretarako berriz elkartzen da antiregimen taldea, jada berriz txemari eta abitxorekin. Bai, bai, ja kontzertu horretarako elkartu genuen... E kide guztiak, e, bueno, betiko kideak, eta bueno, bakarri kontsertu horretarako. Zen justu anterihimen utzi ondoren eoztopok ataldea asizenuten, bai. e, txemari eta bitxorekin, txemari bitxoreta azuk. Bai, e, bueno, e, ja, e, jarraitu genuen harremanak e, egiten, eta ben, Tentsatu genuen beste talde bat e, ateratzea eta sortu zuen, e, sortu zen e, ostopoka taldea. Musika Et, desberdin, ja. Bai, pixkate melodikoagoa. Hori da, edo? Bai, bai, beste gauza bat de, desberdina bai, egiteko. Jarkor melodikoaren influentziak, eta... Hori da, eta, bai. Eta, beno, mi ostopoka talargoi du, eta baita antiregimenek egiten dituzte kantu batzuk, ez, ez repertorio osoa, edo? E, oso osoa ez, baina e, abesti ospetsuenak. Ez que ez oso, oso gutxi en, en, en, ensaiatzen genuen eta repertorio motxa. Eta zuekin bat, ezakit, bat lima da, karian. E, dut. Dut, bai. Kortatu. Bueno, irungo polikirolik geroan egin zen. eta, eta mito. Eta, bueno, kristona izan, bai, bai, bai. izan zen. Nikasualitate segundetan, eh, joan nintzen kontzeten aurretik muntatzera. Kontzertaren ondotik desmuntatzera, mm. baino tartean lan egin behar nuen tabernaria bai nintzen gara mm. joietan. Bai. <laughs> eta kontzertea ikusi gabe gelditu nintzen. <laughs> Baina, bueno, eh, gero, ez dago antiregimentaldearen seinalerik, bada taldearen, eh, 2000 bat garen urtean, bilkura bat, Bai. non eh ya da baita ere, formakuntza klasikoa ekartzen dira eta nahiko konzertu ematen dituzegaritan. Bai, elkartu ginen el bai, eh e, CD bat. Eh hasta el final, hasta el final el libro va a lagun batzuk, eh batxuek eta no encuentras lugar E, sartu zuen e, CD horretan, rekopilatorio batean, eta hori izan izan zen gure bultxada bat e, uh -huh. bira hori egiteko. Bai, zelena, azkenean e, joan zineten zara gozara da, hortan, zemana bai, buruta bai, hortara? Bai, bai, bai hainbat lekuetara Euskal Herrian eh, ere? Bai, Durango, Donostian, Irunen uste dut ere, bai... Baita ere egin zen eh, porturio menaldia, Orida. izan zela bai, bai. oso potoloa, bai. an, eh, arrasateko Monterron parkean, bai. eh, zuek antiregimen, odio, rip, berak, puñetazo, eh, puñetazo MCD, mm. potolo potoloa izazen eta mm, mm, videoan bai. grabatu zen eta. Bai, bai, oso importante izan zen mm. festivala hori. Eta hor, urtebete edo, gongo zineten? konzertoak ematen? Ese, ese, sus DBT, ustedu, tset, eh. Gutxiago, gutxiago, gutxiago. gutxiago. Baina gon ziren bai. Beti, beti gure konzertuak e, e, zera, gure e, elkartzea el oso oso izan ziren beti. Bai. Eta beno, gero orain bai 2004an badator beste elkartze bat, 20 garren urte aurrena. Eh? E, eta horria da, bitor ez dago, ez da, yeah. Txemari, Rafa eta zu Miguelon zaudete, yeah. baina bitor ja da, kanpoan bizitzen ari da Horean bai, orre, bai, familia iz, izan du, gara joietan, bai. eta orduan bere, ordez dez, apurtu taldeko aitor, sartzen da Horri da, tipo ospetsu ere bai, bai. <laughs> Hemen zaio, hontan bai. batzuk ezagutuko bai. duzuen orden, Eta ba, taldean sartzen da eta beno urte batez edo antidegimen taldeak e... leku pilo bat eta inotzen du ere Kataluña, bai. Zaragozan e... bai. Euskal Herrian zehar Madrilen ere bai Madrilen ere bai, bai Madrilen bueno, e, bitorekin eta apurtu taldearekin ere bai uh -huh. Bari eh. 2000 eta bateko 2002ko bai, ahi hortan ahi esan aho, zen Azten bai. ba, ba, <laughs> nah, ba, ba, ba, dira bera ba, ba, ba. guztia gauza pila dira, baino badaga zerbait berezia Urte hortan, e, irungoa ekak, e, ba, erabakitzen du, ba, aekako ikasle izan direnen artean, eta ba, irungo taldeekin e, disko bat garabatzea. Eta antiregmenek kantu bat grabatzen du. Bai, bai. E, ni hasi nintzen aekan orain dela pila bat, eta momentu hontan ez... Ez nintzen aekan, baina aukeratu genuen, pues nola ez, e, abesti bat grabatzea Euskaraz. Eta horregatik orre e, grabatu nuen Euskaraz abestia. Betiko gauzak, baina orain Euskaraz. Baina txuko Ba, hemen genuen antiregimen taldea eta ba, 2000 talauan e, ba, irungo aekaren euskeraz izeneko kantua, grabatu zutelarik, nola izan zen grabatzi hori? No, grabatu genuen e, Bombero Estudioan. E, Bombereneako? Bai, hori, bai, Bomberenean. Txapen e, Estudian. Bai, bai, txarlesekin. Erresa esen, zen zen grabatzea Karlitosekin eta grabazio horretarako ja sartu zuen taldean Aitor eta sumatzen da Gabestean beraportasioa <girrisa> sumatzen da eska <ez> <girrisa> <girrisa> Bueno, 2004 urte hortan ba denbora amaitzen ari zaigu beraz ez dugu 40 garren urte mugari buruz <girrisa> debozian <girrisa> <girrisa> <girrisa> Eta hor esango dut, e, bueno, korrikan, korrik alazte erazten da. Martxoaren amalauan hasiko da, irunen, eta martxoaren hogeita lauan amaituko, bai honan, baina antiregimenen bira asiera hori, martxoaren hogeita iruan izango da, e, tolosako, bomberenean, bomito taldearekin bat, eta hortik aurrera baditugu beste data batzuk, martxoako hogeita iru larunbata, tolosako, bomberenean, E, apirilaren hogeian zorrotzako gaztetxean e, bizkaian e, el, maiatzaren hogeita bostan ustaritzeko gaztetxean lapurdin eta ekainaren lehenan e, Bartzelonan, e, Wolf aretoan eta iraiaren amairuan Santamarina ausoko bestetan antiregimen eta bomito taldeak ez ugaipatu ere badutela logo bat berrogei urtez mugaldean e, punka egiten Betidanik e, punk egin dugu, orduan ospatzeko e, gure berrogei garren urtea, ze logo hain berezi hau bezalako berrogei urtez, mugaldean punk egiten. Ba. Bezatik ez. Ba, hori da, ezin dugu historia askorik gehiago kontatu, zen ja denbora amaitu zaigu, bueno, azkerean esan dugu, noiz diren kontzertuak, zen haztuta ba, genuen, ari ginen hor ez dakizein urtetan galdutak, eta, beno, ba, mi esker, migelon? Zuri. Eta, beno, ba, 2008an eh, antirgimentaldea grabatu zuen eh, revoluzion kantuarekin eh, agurtzen zaituztegu. Aio. Aio. junto a ti pase cuando el poder nos quería vender